Pe când păgânul Aurelian împărățea la Roma, trăia în Tricasia, din țara Galiei, un bărbat cinstit, învățat și cu vază, anume Patroclo. Își sfârșise învățătura și urând zgomotul lumii, locuia într-o casă în care, afară de cetate de la părinți, îi rămăsese avere îndestulată, dar el nu se folosea de dânsa, fiind prea puțin robit nevoilor și desfătărilor trupești căci patrucul era creștin și de când îi se deschisese ochii către lumina cea adevărată, cetea cu o sârdie dumnezeieștile scripturi, plecându-și în toate ceasurile genunchi la rugăciune. Mânca dată pe zi și anume în ceasul al 12-lea, iar înainte de asta, aducea laudă lui Dumnezeu prin rugăciune și cântec. Din bogățiile lui împărțea cu largă măsură sărmanilor, văduvelor, neputincioșilor, dar mai vârtos creștinilor săraci, către care îndurările lui erau atât de multe, încât li se părea acestora ca un tată care îngrijește de copiii săi. Căci el nu strângea comori pe pământ, ci în ceruri, iar aici se îndepărta de toate bunurile lumești, așteptând în liniște împărăția cea fără de sfârșit. Fiind deci plăcut lui Dumnezeu, căpătase de la cel tot puternic stăpânirea asupra diavolilor și dar tămăduitor. El gonea duhurile necurate și vindeca boalele, chiar și cele mai rele, numai cu puterea lui Hristos. Pentru asta numele lui era vestit în toată tricasia. S-a întâmplat că în vremea aceea împăratul Aurelian, cumplitul prigonitor al închină închinătorilor lui Hristos, să vie în cetatea în care locuia Patroclo. Auzind de numele lui și știind că creștinii se înmulțesc tot mai mult, împăratul a poruncit să-l prindă și să-l aducă îndată la dânsul. Sfântul a venit înaintea lui, fără sfială, iar Aurelian, de față cu mulți ostași și curteni, i-a spus cu glas mânios, Am auzit de turburările pe care le faci, și de puterea pe care o ai asupra celor fără de minte. De ce credință ești și cărui Dumnezeu te închini? La care Sfântul a răspuns, Tulburare n-am făcut nici de cum, ci numai am alinat puține dureri pământești. Iar în prevința credinței mele află că sunt creștin și mă închin Dumnezeului celui viu care viețuiește în ceruri și privește pe cei smeriți și care știe toate, mai înainte de a se fi făcut ele, împăratul a zis, Atunci și tu slăvești pe acela care a fost bătut și scuipat și lovit peste obraz și la urma a murit în nemernicie alătria de tâlhari. Deci cinstește o credință șartă. Îți poruncesc să te depărtezi îndată de la nebunia asta și să jertfești Dumnezeilor noștri lui Apollo, cel strălucitor, lui Jupiter cel mare și Artemidei care este mama zeilor. Astfel vei avea de la noi cinste, bogăție și numele tău va fi preamărit. Sfântul a cuvântat fără să se turbure. Eu nu știu al Dumnezeu decât cel adevărat, care a făcut cerul și pământul și toate câtre se văd și câte nu se văd. Pe acesta însă tu nu-l cunoști. Că despre aceia pe care tu-i numești Dumnezei, am auzit de la părinții noștri că Apolon a fost păzitorul dobitoacelor lui Admet, împăratul Tesaliei, iar Jupiter, un om desfrânat, răpitor de femei și scornitor de toate răutățile. El se amână în rășbire și aruncă zavistii între oameni, făcând ucideri și răfăuințele străine pentru care a și murit cu prea necurată moarte, încât nici pământul n-a primit stervul lui. Iar Artemida, despre care zici că e maică de Dumnezei, cine nu știe că era o îndrăcire adevărată? O, ce te rătăcirea celor orbiți de necredință, care cinstesc cele nebune și mincinoase și nu au ochi să vază cele adevărate! Împăratul stăpânindu-se a zis, arată ne și nouă, dacă cele ce grăiești, tu sunt așa precum zici. Toate cele grei de mine sunt adevărate, a răspuns Sfântul Patroculu. Dar de vreme ce v-a biruit pe voi minciuna, nu credeți adevărul. Deci, oricât ți-aș vorbi, tu nu mă poți înțelege. Cele ce spui tu sunt vorbe de șarte, a răcnit împăratul cu mânie. De nu vejeți fi dumnezeilor noștri te voi da focului și vom vedea dacă Dumnezeul tău, cel puternic, îți va veni în ajutor." Sfântul a zis iarăși. De voi suferi pentru credința mea, mă voi aduce jertfă de laudă lui Dumnezeu, care îmi va întinde și mie cu nună mucenicească. Deci tu nu mă înfricoșesc cu amenințările tale. Atunci împăratul, ne mai ce să facă de mânie?" A poruncit ca să-l puie în picioarele mucenicului cătușe de fier, înroșite în foc, să-i lege mâinile apoi cu lanțuri în și să-l arunce în temniță până ce-i vai morți. morții. Dar sfântul fiind pus în legături care i trupul, se ruiga lui Dumnezeu zicând, Doamne, mila ta să mă mângăie pe mine, umilitul rob, după cuvântul tău, căci astfel mă voi bucura, și mă voi veseli că ai căutat spre mine păcătosul. După trei zile, împăratul șezând de astă dată în divan, înaintea poporului, a poruncit ca să-l scoată pe mucenic din temniță și să-l pui în fața judecății sale. Și sfântul fiind iarăși și împăratul a zis către dânsul: Vino, culitoriule, și te răscumpără de la moarte. Jertfește Dumnezeilor noștri și vei rămâne viu. Mucenicul i-a răspuns înfruntându -l. Domnul nostru Iisus Hristos a răscumpărat sufletele robilor săi din moartea cea veșnică și nu părăsește pe acei care nădăjdoiesc spre dânsul. Așadar, n-am trebuință de nicio altă răscumpărare, dar dacă tu voiești să-ți răscumpere nelegiuirile, îți voi da ceva din visteriile mele, căci tu, sărmane, ești prea sărac. Împăratul a întrebat cu imire, Cum mă numești pe mine sărac când sunt împărat și bogățiile mele sunt fără de număr?" Da, așa este, bogățiile tale sunt multe, dar toate sunt peritoare, fiind bogății pământești. Tu ești însă sărac, căci avându-te numai pe tine, n-ai pus în inima ta credința cea adevărată și de aceea... Vei fi o de judecătorul cel drept împreună cu tatăl tău, satana, Aureliana zis încruntându-se. Pentru vorbele tale nechipzuite, milostivirea mea îți va lipsi cu totul, după cum vei vedea îndată. Milostivirea ta nu caut, i-a răspuns mucenicul, căci milostivul mi este Dumnezeu cel sfânt. Căruia ai slujesc din tinereță și care aude pe cel care îl cheamă într-ajutor. Dar amar va fi de tine când vei fi dus la locul unde se muncesc dimonii cărora tu le slujești. Acolo te așteaptă chinurile cele veșnice cu plângea și scrâșnirea dinților. Tu uiți, se vede, că ești în mâinile mele, de unde nimeni nu poate să te scoată, a zis plin de trufie tiranul. Da! Ai dreptate, trupul meu este în stăpânirea ta și poți face cu el ce vrei, dar de sufletul meu tu nu te poți atinge, pentru că nimeni n-are putere peste dânsul, fără numai unul Dumnezeu, căci El ne-a zis nouă. Nu vă temeți de cei ce omoară trupul, fiindcă sufletul nu pot să vi-l ci temeți-vă de aceea care poate și trupul și sufletul să le piardă în ghenea focului. Aurelian i-a zis, Mare este răbdarea mea că am ascultat până acum aceste hule ale tale, Deci îți spun cuvântul cel mai de pe urmă, Dacă nu te vei închina Dumnezeilor noștri, te vom ucide chiar în ceasul acesta. Mucenicul însă l-a înfruntat încă o dată, Tu ești asemănătul harului care omoară pe cel nevinovat, Dar trupul lui nu poate să-l mănânce. Deci chiar de mă vei ucide în chinurile cele mai înfricoșate, sufletul meu nu-i poți aduce nicio vătămare. De aceea privește, deși sunt în puterea ta, sunt stăpânul tău. La aceste vorbe împăratul ridicându-se din divan a poruncit ca pe dată mucenicul să fie tăiat cu sabia și tiranul a mai adăugat ostașilor care și trăseseră săbile afară din teacă, să nu-l pe pământ uscat, ci într-o baltă mocerloasă, pentru că astfel să nu se învrednicească de îngroparea omenească, ci să fie mâncat de jivine, de păsări și de harele codrului. Deci ostași au luat pe Sfântul Patrocul și l-au dus la apa a ca acolo să-l taie în mlaștina cera ce lângă mal cu viosul mucenic mergând la moarte și-a înălțat sufletul către Dumnezeu și s-a rugat zicând, Doamne Iisuse Hristoase, Cela ce ești mai presus de fire, nu lăsați să mă afund în mlaștina pe care mi-ai hotărât-o, prigonitorii mei, ci slăvește preasfântul tău nume înaintea vrăjmașilor, pentru ca să nu zică ei unde este Dumnezeul lor. Ascultă, deci, o stăpâne, rugăciunea mea, în ceasul cel de pe urmă, precum ai ascultat pe Moise și pe Aaron, Când le-ai despărțit lor marea și ei trecut ca pe uscat. Poruncește-mi și mie, milostivule, să trec râul acesta de cealaltă parte și acolo, În loc curat, sângele meu să se verse pentru tine, iar trupul să se odihnească în pământ. Cum și-ai Sfântul Patrocul rugăciunea, Deodată s-au întunecat ochii ostașilor care l-aduceau la moarte, așa că ei nu l-au mai văzut pe mucenic. Iar el, intrând în undă, deși apa segvanului era mare și adâncă, din pricina ploilor, a trecut ușor pe celălalt mal și de aici s-a urcat pe un munte ce se găsea în apropiere. Ostași, nemai văzându-l, s-au înspăimântat cumplit, temându-se ca nu cumva împăratul să creează că l-au eliberat, de voie și astfel să-i pe ei. Deci ziceau între dânsii, mare este Dumnezeul acestui om care l-a izbăvit din mâinile noastre nevăzut. Căutându-le zadarnic încoace și încolo și neîndrăznind să se întoarcă rușinați în cetate, iată că o femeie, slujitoare de idol, a trecut cu luntrea pe lângă malul acelui râu și auzind gâlceava lor, i-a întrebat... Ce cine căutați?" Ostașii au răspuns. Căutăm pe un creștin care era cu noi și care s-a făcut nevăzut din mâinile noastre." Și ce voiți să faceți cu dânsul?" a mai întrebat acea femeie. Trebuie să-l ucidem, căci așa avem poruncă," i-au răspuns ostașii. Auzind aceasta, femeia le-a zis. Nu vă mai tulburați, căci pe umul acela l-am văzut dincolo de apă, pe munte." stând cu fața în jos și închinându-se Dumnezeului lor, cum lii obiceiul. Ostașii auzind acestea, n-au mai stat pe gânduri, ci au trecut de dincolo cu o luntre și, alergând în munte, l-au găsit pe sfânt, așa cum spusese femeia. Atunci cel mai mare dintre ei a răcnit cu mânie. Ai fugit de noi, dar iată, iarăși în mâinile noastre, acum agătește-te de moarte!" Și zicând așa, cu toții au ridicat săbiile spre tăia celui nevinovat. Atunci, Mucenicul s-a rugat lui Dumnezeu, Doamne, în mâinile tale dau sufletul meu, căci tu știi că mor pentru numele tău cel sfânt. Iar ostași, ca turbate, au tăbăr pe dânsul și l-au ucis. După asta, tăindu-i capul, l-au aruncat departe de trup, pentru ca astfel să nu, să nu mai fie nicio îndoială despre sfârșitul său. Și, împlinind astfel nelegiuita poruncă, s-au întors vesel în cetate. Dar în muntele acela veția doi bătrâni sermani, care primeau milostenie din mâinile Sfântului Patroculu. Ei au văzut sfârșitul lui și i-au auzit cuvintele de pe urmă. Deci, după plecarea ostașilor, ei au luat capul și trupul mucenicului și l-au ținut ascunse până sara într-o vizuină mai ferită. Apoi a spus în taină despre asta întâiului preot al cetății, care se chema Evsevie. Iar acesta, împreună cu diaconul său, când s-au lăsat umbrele nopții, a mers în munte și învălind trupul cu pânze curate, l a îngropat după cuviință, dar fără lumânări, ca să nu vază păgânii. Așa a fost sfârșitul sfântului mucenic Patroclu, pe care Biserica noastră îl pomenește în zilele 17 ale lunii lui August.